Наближава. Вашият изпит се завършва. Часът на вашето призвание удари и минутата на живота настъпва да се пробудите и влезете в този благ живот, който встъпва в тази многострадална земя. Аз и да отгоре. Повише разпореждане на Бога. Вашият Небесен Отец, който ме е натоварил с великата мисия да ви предвардя от лошия път и ви благовествам истината на живота, която слиза от небесното жилище на вечната виделина, да просвети всякой ум, да възобнови всякое сърце и да въздигне и обнови всички духове, Отбрани чата на истината, предназначени да съставят зародиша на новото човечество, на което славянското семейство, коляното Юдино, ще стане огнище. Вождат на спасението. Помазаникът Сионов. Царят Господин. Братът на страдащите. Ще пристигне във всичката своя сила и духовна пълнота и ще промени вида на този свят. Вие скоро наближава да заемете едно високо място в реда на изкупените висше светове, които постепенно и неотклонно възлизат един след друг в една нова област на горните върховни светове. В небесата на Божествените разпореждания, в които и Той е ваш свят, вече ще престъпи напред една стъпка, да заеме своето място, отредено му от върховни владика, помежду другите. Вашето встъпване в тия нови безпределни граници на новото царство на вечните светове ще се ознаменува.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 е любовта на вечния, невидим Бог, извора на живота. Непреодолимата любов на този, който ви люби и се грижи за вас, ме извика отгоре да дойда и да ви помогна в тия усилни времена, които настават за последен път в този свят. Пред вас стои голяма опасност, която се готви да разруши все, що е свято, посъдено от ръката на вашия небесен пъща. За това съм в този свят дошъл, да ви ръководя лично през тази най-опасна минута на живота. Покажете се, мъже, твърди и непоколебими.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 Отредено от върховния промисъл на провидението. Времето е близо и при вратата на този свят истината ще възтържествува и ще се възцари в пълната си хубост и красота, която ще озари лицето на този свят със сияние небесно. Ето деня на истината, който ви е родил за Неговата слава. Слушайте гласа му. Той иде отгоре. Повдигнете очите си и вижте това, което ви очаква. Отворете ушите си и чуйте сладките песни, приятните химни, величествените, аначеми, хвалебни песни от ангелските ликови, които се приготовляват за този славен ден. Чуйте! Верността е първата стъпка при влизане в новия живот. Тя е първото условие при тесните врата на приемане. Тя е първия плод на любов, който има да поднесете пред огнището на Отечески олтар. Не остава време да се впускате в празни разправи за миналото, което няма да ви полза.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 Във възраждането на народите, умът и сърцето трябва да вървят успоредно. Любовта и добродетелта взаимно. Силата и разумът наедно да ръководят и управляват пътя на техните добри стремления. Вън от тези условия всичко е изгубено за тях безвъзвратно.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 с които съм натоварен да приложа в замяна на вашето непослушание на светите Божии заповеди. Вие сте под Мой покровителство и съм длъжен да Ви ръководя и изпитвам Словото на истината. Аз съм Ваш хранител и върховен водител в небесните ликове. Когато встъпих да Ви взема под своя охрана, аз предвиждах,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 да ви взема под моята върховна охрана. В това удалечено минало, вашия дух не притежаваше никаква красота, която да ми привлече да ви обичам. Вие бяхте отвратителни наглед и който ви погледнеше, се отвръщаваше от грубото ви сърце. За е ви лош недостатък, аз не ви отхвърлих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 които разкъсаха светите връзки на любовта му. Но Бог се вечно не гневи. Милостта му е в род и род. благостта му прибъдва винаги с тези, които го любят. И благословението му не се оттегля. Той ви ръководи през всичките тъмни времена с крепка десница,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 да извикам отдалеч, от край небесата, двамата братя, светила на славянския род, и да им връча словото на истината и словото на живота, да ви го донесат и да ви научат на пътя, по който да възлезете във вечната виделина, в която обитавам виделината на живота, която ви проводих, за да прибъдете в нея, която светът не прие, но е отхвърли и предаде помазаника ми на завета Исуса на поругание и смърт, защото делата на той род бяха лукави. Но престъпниците на завета ми приеха заплата за своите беззакония и от сега всичко се прекратява. Правдата е вечна. Отец ми е неизменяем. Делата му са неотложни. Вие сте мой народ. Господ потърси дом за себе си и изборът му падна славянското домочадие което небето възлюби за неговата божествена добродетел. За това ви пратих двамата ми служители, да ви донесат радостната вест, да напуснете мрака на тъмните езически богове. И биде радост голяма в световете на виделината, кога Бог положи печата на великото си име на вази. И вложи духа си в сърцето ви, в завет вечен. И явих се на тогавашния ви царуващ господар, и му известих волята на небето да приеме пратениците ми на новия завет, и той ми послуша гласа и се удостои пред мене да стане родоначалник на духовното ваше възраждане. И казвам ви, че не се е раждал в дома славянски от него по-смирен и по-чистосърдечен господар, който с непоколебима вяра прие даденото обещание, подобно на Авраам, който не пожали сина си, но го принесе жертва жива Богу. Така се подвиза. Благоугодно Вашият началник и баща на славянския род, който даде очите на първородния се си син в жертва благоприятна, дар избран на Господа в знак на неизменна вярност немо. И от този ден се извърши призванието Ви от Господа на силите, който се изволи в своята неизмемирима мъдрост да прослави с вас наедно всичкото славянство, в което Господ всесилни прибъдва и на което отрежда да заеме най-първо място в Неговото царство, което встъпва вече в своята сила в той страдащ свят. Разберете, неизменяемата истина, че въздигането на славянския род е въздигане необходими за всички, което Бог сам върши за Своя избранник, вожда на спасението, който скоро ще се яви ви в пълната си слава и сила да възстанови вечното царство на мира. Царството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 Онзи, който се осмилява, нека излезе и опита силите си и ще види. Аз съм един. Думата ми е неизменяема и съм верен и истинен в своите си пътища. Словото ми е неоспоримо. Господ ви е ръководител. Той ви е жених, който изпраща даровите си, който ви се радва като младоженец за любовта, която сте приели звярност от него, който е цар над царете и господар над господарите. Ето, за това и да от предвечните обещалища, да ви пробудя на добър и свят живот, да ви предохраня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 да не отпаднете съвсем духом и се изгубите в на живота и отчаянието. И с всички сили, с които разполагам, заех се да създам у вас душа чиста и непорочна, с поведение Божествено. И в края на вашия дълговечен изпит, когато небето реши повише осмотрение на Божия промисъл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 всичките си мощни сили да работят навсякъде за постигане и осъществяване на великата мисъл, която има да завърши в най-кратко време, което чака моята върховна заповед. Но вашите раздори, вашият новоразвратен живот, Възпират святата мисъл, която имам на сърце за вашето добро и доброто на целият род човечески. Но всичко си има своите граници. Това трябва да знаете. През последните години на новопочнатия ви живот съм ви ръководил безопасно до тая минута и съм полагал най-големите усилия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 ще осъществи неговите намерения, предопределени да се изпълнят. Можете да ускорите и затрудните вървежа на вашето дело, ако си вдадете на разпуснатия живот на покварените народи. И това ме прави повече да бодърствам за вас, да не би отново да се повърнете и паднете в примката на лукавия, което падение ще ви коства живота? Това ми пронуди да сляза отгоре помежду ви, да се застъпи отново, да изгладя и примахна адската омраза с братския вам род, който е положил за вас безброй човечески жертви. То е свята Русия, на която Бог и е отредил велико бъдеще, да изпълни волята му за ваша слава и славата на Неговото царство. Ще приемите от нея дан, както Мелхиседект от Аврама, когато и благослови. Днешната и сила и слава, тя вам дължи. Такива са божествените наредби. Един сее, друг жене. В края всички ще участват Божието благо. Днес адската злоба се отстранява. Ходът на работата взема друг вид. Адските сили отстъпват от първите редове на бойното поле. Нарушителите на Божия мир ще бъдат наказани навсякъде и правдата му ще се възстанови на земята. Царството, което ида да възстановя, не е царство на омраза, но на любов. Повдигнете очите си и вижте, че светът е озрял за жътва. В скоро време ще завиря верността на моите божествени думи. Още един велик подвиг и всички сърца ще треперят и мъдруванията на света ще престанат веднъж за всякога. Небето в знак на своето благоволение ви е дало един свят залог на велика милост и любов, който се пази помежду ви. И от този ден, в който е даден отговор Започва вашето изкупление и ви предупреждавам да пазите това, което градя, да го не съборите, защото е свято и ако се опитате да светотаствате, три злини ще ви допусна глад, мор и разорение и няма да ви пощадя, но ще се съдя с вас, и ще помните винаги, че Бог е говорил. Пазете думите ми. В този залог, който съм ви поверил, почива бъдещето ви. То е скрижалът на думата ви. Надежда и живот за рода ви. Слушай ме, доме славянски, да сте ми свидетели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 Време е за вас да поразмислите. Водете народа ми в пътя на истината и не го заблуждавайте. Помагайте на беззащитните в тяготите им и не оскърбявайте бедните. Напуснете беззаконието. Отхвърлете неправдата. Оставете развръщението.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 над които пожертвах всичко придобито Живот, слава и чест. Вие сте злоупотребили с моята доброта и любов. Пред лицето ми стоят множество нещастни ваши брати и сестри, изнасилени и ограбени от самите вас. Идете при тях и им изповядайте прегрешенията си и направете мир,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 господин. Съобщено на 8 октомври 1898 година Варна, България. Приписано от печатни за корекция Коли, 5 страници на брат Пенюкиров на 30 май, събота вечер, 1 юни, понеделник вечер и 3 юни сряда вечер 1915 г. в Бургас. Преписал Минчо Сотиров.